Nosaltres el que anirem a fer a continuació serà anar establir una connexió telefònica amb, el, amb Toni Ferrer, que fins a la setmana passada va ser el director esportiu d'aquest uh, Paralada. Un Toni Ferrer que després de la marxa de Manuel Cadesos i no arribar a un acord amb el club per continuar també doncs, uh, va marxar. Toni, molt bon vespre. Hola, bon bé, explica'ns una mica què és, què és el que va passar perquè entenguem aquesta situació que es va crear a la setmana passada, Toni. Bueno, doncs pues al tot bé ja ve de llarg, la situació... al so, primer equip ho teníem que portar conjuntament amb en Manalcabetos i bueno, eh, la junta directiva pues, a mi em va dir que em tenia que haver una mica més amb el tema del primer equip jo els hi vaig dir que bueno, ma una amistat i que jo n'he fer res això. I ells, pues, doncs, bueno, van decidir que l'estituïen a Manel Cabeto i que portarien a l'Eduardo Vilce com a entremador. oferir la possibilitat de ser segon de l'Eduardo Vilce. Vaig dir no, perquè he vingut amb la condició de portar primer tip a l'en Manel com així es va publicar el president a la Fèlgica per tot. I, bueno, i, i abans demà no s'ha de comunicar que si no hi havia aquesta no volia aquesta opció, potser pues, havíem decidit que potser era arribar a un acord i que marqueixin. No? Uh, la veritat és aquesta, uh, no hi més. Uh, desgraciadament, tant per en Manel com per en per, per mi ara bueno, ens hem quedat tots els ensiguis. Jo amb Manel, personalment amb ell, uh, tot i el que l'ha exigit la santa passada en segons que suposo... Vull pensar que va fer-hi desaclació de Sarpiguet i jo també no estava al club. Per mi... És una, és una i tinc una amistat de fa molts anys i jo no la penso fer si és una no evidentment, i per mi és un meu amic i no, no vull que cap declaració eh, no la pugui posar a la boca perquè la nostra amistat està perdant mal de tot, no? Uh -huh. uh, estàs dolgut no dic ja amb el Manel, però algú del club, uh, no sé si t'esperaves una altra reacció per part de la Junta, no sé, explica'ns una mica, Toni. No, veure, és tant el seu dret que un entrenador continuï, un lloc esportiu o un coordinador, no? Però, aviam, ho he fet segur per la feina que que fet a parlar de quan tot bé, que tothom m'han dit que no hi ha ni una peda que el dia, el dia reestructurat del futbol base que el dia fet un femení eh, i, bueno, jo crec que és una feina eh, important, que l'han reconegut això sí que és veritat, però, clar si quedes amb de a veure, doncs, que això sembla que, bé, no en tota la sensació com doncs, si t'havessin utilitzat una mica. I ara, com, com queda tot plegat, Toni? El, el, aquesta feina que havias fet tu suposo que, doncs, continuarà i, doncs, Edu Vilches, que serà el nou director esportiu, que serà que serà, que serà carret d'aquest futbol base, doncs, s'han pogut aprofitar, no?, de la mateixa? Sí, evidentment està dominat. Ho sap molt bé, Dani, que està tot dominat. Parlar de Ara té 162 nens a dia d'avui, que molta gent, com saps, ha vingut per la meva persona, perquè em coneixen d'altres anys i d'altres clubs, i, i no de figueres que han vingut cap allà, i bueno, eh, jo dic que es quedi tots, evidentment l'entitat que estan per damunt de les persones, i ells faran des de tot no? El que sí que és cert, eh, jo he dedicat, he donat el millor de mi que ets dos mesos i mitja parlada, el millor, eh, n'he dedicat amb, amb cos i ànima, i la veritat que a mesura que passen els dies, ho eh, Eh, tens el sentiment de decepció eh, tot i que reconec que el president se m'ha deixat culpat quan t'ho vaig eh, comentar que no era la seva intenció aquesta però per caures majors s'ha vist obligat a fer-ho i jo ho accepto però la decepció és tremenda no? mm. el que a mi, i també puc entendre en manera que estigui dugut eh, que ara no té kit igual que no tinc jo no? Mm. Uh, Comentaves que tu Uh, amb Manuel no tens cap problema uh, comentaves les declaracions que havia fet uh, no sé si has mirat de posar-te en contacte amb ell uh, no sé si ho faràs anar els propers dies, explica'm una mica Toni no, en principi jo, jo em sembla que en el cas de les declaracions en Manuel, per mi és un amic igual dir, hem viscut moltíssimes coses en Manuel, hem fet un nacional junts hem, hem passat moltes hores de cotxe jo vaig justificar el passat com ell va tindre uh, aquell, uh, aquell de mala temporada que el van intervenir i, i surtoosament no va ser res uh, i pues, um, hi ha moltes coses estan per damunt de tot això. El temps, jo crec que es posarà a costos. Jo eh, tinc la mateixa amistat sempre que el vulgui, jo no tinc cap problema. Uh, si en Manel es pensa en algun moment que he tingut algú que veuràs si no, de proteccionar l'innoviència,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 Ara m'ha sort tot, no? Suposo que els primers dies que em passa això eh, eh, no saps res de col·locar, no? I, i ara mateix eh, no en tinc ganes, no? D'aquí bueno, un mes, mes i mig, potser dos, eh, si surt algun equip o hi alguna cosa que, bueno, que m'ompli perquè no em compro em agrada, pues potser eh, serà diferent i ho vull d'una altra manera. Però el dia d'avui la decepció és gran eh, i eh, la una cosa que i que a mi, la decepció més gran que m'he portat a, a la meva trajectòria esportiva. Mm -hmm. Doncs ho heu dit, Toni, de veritat. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres.